Чималі хати блищали між садками, коло церкви стояла здорова хата з новими вікнами. «Чи не тут живе Балаш?» – спитала в сина Кайдашиха. «Ні, мамо, це дякова хата. Балаш живе трохи далі», – сказав Лаврін, показуючи вулицю, кудою треба було повертати. Віз повернув поза церквою. В одному садку біліла здорова хата з мальованими одвірками та дверима. «Мабуть, це Балашова хата», – говорила Кайдашиха. «Ні, мамо». Бала живе ген-ген на тому кутку, в яру, на западинцях. Вже вони минуло село, хат було видно дуже мало. Дорога спускалась в скрутої гори в глибокий яр. В яру подекуди біліли вбогі хати, не наче білі вівці. «Оце, мамо, й западинці!» – сказав Лаврін, і його очі весело заблищали. Кайдашиха шиха насупилась. На западинцях не видно було ні однієї хазяйської доброї хати. «Куди ж ти оце везеш нас? Здається, ми вже й село минули», – спитала мати. «Встаньте, мамо, з воза, бо тут гора дуже крута», – сказав син. «Ми вже й село минули», – спитала мати. «Встаньте, мамо, з воза, бо тут гора дуже крута», – сказав син. Кайдашиха не встигла встати з воза. Воли розбіглись крутого, як піч горба. Кайдаш скочив з вія, побіг за волами, спиняв їх, бив пожаленом по мордах, але важкі воли не могли здержать воза. Віз пхав їх ззаду, і вони поперли з усієї сили на низ. Кайдашиха вхопилась за полудрабки і трусилась, як у пропасниці. Віз натрапив колесами на горб і перекинувся. Кайдашиха викотилась з воза не наче м'яч. Сіно вкрило її зверху. Воли потягли воза по долині. пр Моругий, бодай ти сказився, кричав Кайдаш і сам летів з гори з усієї сили, не згірше волів, а воли басували, мов коні, задерши голови, та тільки рогами крутили. Оце завіз мене в западинці, бо вони пропали, кричала Кайдашиха на весь яр. Трохи в'язів не скрутила. Кайдашиха вкачалась у сіно та в пил і тільки обтрушувалась. Сіно почеплялось до червоних торочок на голові, поналазало за комір, в пазуху, заплуталось в хрестах та в дукачах. Пил набився її ніс, в уха і навіть у рот. Вона розперазалась, витрушувала сіну з-за пазухи та пирхкала, як кішка, що понюхала перцю. Полудрабок обшмульгав жовтий сап'янець і зробив смугу через усю халяву й передок. «Або дай ці западинці були запались, ніж мала я б їх їхати!» Лаялась Кайдашиха, витягуючи сіно з-за пазухи, висмикуючи його з голови. «Оце заквічала сіном, як вівця реп'яхами! Каторжне сіно, коли в спину хоч спідницю скидай!» «Та тут хоч спідницю скинь, та й по яру бігай, ніхто не побачить, бо щось тут і хатний гурт видно», – сказав Кайдаш. Лаврін помостив на віз сіно, заслав килимом. Кайдашиха зовсім очепурилась, сіла на віз та все лаяла за падинці. Поїзд рушив далі. Яр закрутився на всі боки. Хат було видно все менше та менше. Хати були все бідніші. «Та й крутяться каторжні западинці, аж голова в мене вже крутиться!» Гомоніла на возі кайдашиха. «Де ж хата твоєї малашки?» – питала вона в лавріна. От -о третє, от кінця», – сказав син. Високі, зовсім голі гори стояли по обидва боки, як стіни. Зверху було видно невеличку смужку синього неба. В самому кінці було видно три обогі хатини. Оце завіз мене в якийсь улик. Це не западинця, а якийсь чортів мішок. Сюди тільки чортам збиратися битись навкулачки, а не господарям їздити. То це ті твої здорові хати. Та тут, мабуть, живуть старці, а не хазяїни. Віз під'їхав під ворота. Балашова хата була мала і стара. Вона розсунулась, випнула задвіркову стіну і ніби присіла на відпочинок, не стара баба. На причіпку хата була підперта двома стовпами, обмазаними білою глиною. Маленькі віконця ледве блищали. Кайдашиха сиділа на возі і не хотіла злазити. Вона зовсім розсердилась. Лаврін очинив старі ворітечка. Вони заторохтіли в його руках, не кістки сухих ребер. Кайдаш погнав воли з ворота з хати вибігла суха собака, кудлата, як вівця, і зашавкотіла на гостей З хати вибігло п'ятеро невеличких дітей, а за ними вийшла з хати Балашиха в товстій сорочці В убогій старій хустці на голові Кайдаш і Лаврін поздоровкались з Балашихою З-за Балашихи сіний виглянула малашка, мов квітка блиснула чорними очима, пахнула рум'яним лицем і знов сховалась у хату У Лавріна зомліло серце